Vuzela citește și două. Undeva mai departe Capitula Șaptea Bis Abis De-atâta șezut Înșezut Și plânse cu vaie Și vălălaie Și aolee S-a crezut că avem trâns și trânse în trânsul, că camera să-l apuce plânsul, hohot și pădânsul, că i-au blocat canalele și canalizările de comunicare cu boci constipați de alu Noroc cu un fel de stolo, care se și el, pe acolo, că i-a zis, și ca hobre Schimbă locul și norocul și mai schimbă și bocul. Aia, ia și uiu iu Rău mă doare târtițul! Ia, ia-ți alt purtător de cuvânt, alt purtător de zucale și alt purtător de vânt, bre. dar băse, ce-mi ziceare? Dar de unde mești ești mne -atare? ai duopri tare? ce ziceare? Ca o Robert Anastaziare, Iomis din Bolintinare, Din Babilop, port la mare. Băsul, dacă auzeare, Frate, cu dăi se prindeare, îndărăt că se întorceare la o reguvernare -re că țara are mare nevoi de noi și de ploi și de noi jucători politici în politică. Ăștia, iar căci că, că n-ar mai fi deloc loc în tribuna oficială a lui Boc de jucători băse ascultători că prea multe paparude și au toate multe rude că paparude la aduc ploi de nevoi peste noi, cam multe paparude și cam prea multe ploi au dat peste noi cu inundații de rude ui, ui, și ia, ia, ia mă doare rău târtița e vina mea Chiar dacă nu-i vina mea? Dacă nu plouă, Că de ce nu plouă? Dacă plou, Că de ce să plo? Cu ăștia oricum ai dau, Sunt bulangii, Și Papa rudagi. Sunt toți niște rudari. Bă, Pe lume nu-s mai multe paparude rude, Doar una e, Și aceea ne e, E, bă. Noroc cu un alt fel de stolo, care și el, tot pe acolo, se coia, care i-a zis, cu voia matale, ar trebui scos din anale și frasul mai mare. De-al ești mă re. Până aici. Ho, că n-am ajuns să-mi fie rușine cu mine de nimeni. Să-i fie lui rușine, nerușinatu, să-ți fie rușine, patroane. Din petroale o să te bag direct în formole. Au sărit toți ai lui, nu acu, nu aici. Boce și pe la patrici, cu bocitoarele lui Boc. Da, mână-i arestuirea, da, el nu și nu curat, neconstituțional, da un frățil. Și de a dat-o părâs. Când și-a amintit de atentatul sinucigaș pus la cale de forțele reacționare și patricien velboer de pripas. Pe tăcute marinalul bătrân și oț îi lua de bărb și zdup la zdupe Că doar la bocile le lua din moți. Bă, da ce uper cu te-a întras! Și l-a podidit o criză de râse și hăuri -hă -hă a la băse și cu hahalere cu laf din staf. Acu i-am prins cu alt pocinog. Pă, băieții ăia veseli care vin pe la TV și anunță scumpir la temircee o să fac un mic observator neastronomic pentru observarea prețurilor astronomice. Prețele peței omanice cresc în proporție aritmetică, în timp ce numărul donatorilor de sânge pe ban, crește în progresie geometrică și ăștia țin la preț și se tocmesc la sânge. Dar recunosc că au adus sânge proaspăt, altfel era prăpăd cu noi, după cum uh, prevăd. Eu te-i convin să prindă rând la coadă. Boc ăsta e cel mai iubit vampir pe care l-am avut vreodată și vuvuzelist înfocat. Ostinatul da, s-a cam urcat Vuvuzismul la cap După Bocu Terțiar A binevenit în sfârșit În coaternarul de azi Cruciada a patra A vuvuzelelor copile Care au crescut odată cu țara În dita mai uzine Și fabricuțe manechine de făcut uh, vuvuzelisme. Con multă o piacere, ca cum așa se cere la hip-hop de cetere. Iotele cum vine în valuri de mulțumiri, cum vin în coace, în năvălea pace, Iauzi-le cum se mai duduie și se hurduie într-o sarabandă de cavalcade de cavale vivace și molto dibace capriciozo ca o mare în continuă vuvulare, langurozo ca o umburicare la bare, cele mai șanticlere vuvuzele curgoale au dreptul la un solo de manele și un tras de țâțe molto moderato ci crescendo descrescendo con zappicato flaut piccolo piccolissimo ci piccolina presto prestissimo când affettuoso când irato ci fortunoso largo largissimo dolce dolcissimo poi lento cavalele când, ca cavalele, în diminuendo, în valurașe, o mare de vuvuzele, zambale imitando zambale, un pian pianol pianissimo, din andante în pianina cu un forte fortissimo, tamburina un glissando, vuvuzoia ostinato, larghetto latulnikuae, allegro, allegretto cimpuae, alte quarde, cutempo indiluendo, pentacorde, scherzando, hexacorde, sforzando, heptacorde, temperando, encacorde, vibrando, treindo, sperando, decacorde, murindo de cacorde, murind Iar se bemol fefe urgentissimo, grave, gravissimo, după cum era și țara, de când rămăseseră grele și ele, mame eroine, corde de bocitoare, puturozo, de tonula la și la defilare, giocozo, val după vale. Vuvuzeci de chiompeci, cu vuvu sute de slute și vuvu mii de copii, se învuvulă cu steage și prapuri și coana-icoană, făcătoare de toate cele zece minune ale luciorul, că și ai poporul când vrea poporul la confluența acestei strade cu altele, se revarsă în bule varde, alți de -al de bulă, împreună cu bule, bubulici, bulici, tătici, mămici, bunici, e o afluență de buvulioane, de izvoare, care se pârie în râie și râiele se varsă toate într-o mare de stadioane și mare adunări Populare Avem iar inundăți Canalte dăți în bucale Port la mare Vorba lu sinistru Aia cu dragi tovarăși sinistrați Vă mulțum că ați venit să udați Florile Bine v-am regăsit căți cam lipsit Nu vă ne liniștiți Care cumva De atâta liniște Care va fi de cât șomeri, mai bine mineri, fiți oman de bine, fiți-ar să fiți, o să vă fac pe toți flaferi și ajutor de flaferi să belferiți ca belferi pe drume, cu belvederi la țara în ruină, până-ți găsi cu toți luminițul de opaiți de la capătul lului. Alo! Tovarăși și tovareșe. Vă scoți. Și vă întovărășiți. Așezați-vă liniștiți pe locurile voastre, fiecare la rând, în rândul lui. Vă mulțumesc că ați venit. Și ați veni vidi fugii inamicii, transfugi de fugi, transfugii de Aluguană. Acu vă ur noroc bun, spor la drum și vânt bun. Să auzim numai de bine șefi de coloană să vă indige, să vă retrageți în liniște și să vă scurgeți înapoi, pe la voi, în trecut, mergeți înapoi. Cozile dădea din coadă la fiecare silabă. Escu, escu. Dar nu se lăsau duse nici cu hocus pocus -e. Nici cu tradiționala comandă de marș daci. Ia vină încoace, mă boace! Ia, mă, vuvuzește și tu cu ceva! Vuvuzește-le că le dai vuvuzele noi și iarbă verde pe pajiște și liniște! Liniște, tovarăș, ce dracu! Stați liniștiți și drepți, în repaus pe loc! Dau cuvântul lui și boc! Imediat, precipitando o la barabancă, o parte din Dunărea de oameni s-a revărsat brusc în prut, de la un plut cu două târnave și o jie, că fiecare a fugit pe unde a putut. Și prutul și-a găsit lui tocmai la confluența cu o jijie. Și el și ea se făcea că nu se cunoștea, dar se vedea din vedea că erau împreună de o lună în semilună de miere și nu dădeau semne că se despart. Prutul, ca orice prut stătut, nu și ea a mai recunoscut, nici pe la fund, nici pe la suprafețe, așa că le-a dat binețe și a trecut peste. Da, continua să jije și să bahluie și pestele din lunca lui, învolbura de vânturi dominante din sectorul estic, venite cu ordin să treacă prutul. prutu slutu și urâtul, prutul, grosu și arțăgosul, se îndita mai vuvuzea, se înlățea și se alungea, lăț lungilă se făcea, fără surle și trâmbițe și alte tam cantabile, cu toate apelele la liniște și calm, ecuatorial, tot s-a auzit cum a făcut BUM! Un balon de cingam. Băse, care avea dumdume în fese, a profitat de momentul acalmiu, precedând un uragan vuvugan și a decretat starea de cod portocaliu în latinul vulgar. A ridicat amândouă mânurile spre cer și a strigat cu ambele mânii proletare. De ce bă? sau în gând de cum că nu vă cer decât atât să mă credeți pe cuvânt. Asta e o provocare. Da, nimeni nu l-a prea crezut chiar atunci și unii nici chiar acum. Liniștiți-vă, dragi tove și toave, că e o nimica toată o fleacă de isprava a vrunui puști. Auzind de puști, le au dat-o pe stacato așteptând să înceapă băse cu ciurul marea ciuruială. E un zvon, muzica zvonează la unison, e un simplu și insignifiant vălișor de apă chioară, care a trecut ilegal granița fluvială. Ajuns, nu se știe încă cum, pe o vălișoară de bistricioară, unde a și fost depistat în zori de colocuitori nepede, dar vă spun că e un loc comun, un banal val, ceva obișnuit prin acele comune imunde unde unde mai pui că mai și plo. E un fenomen nesemnificativ la nivel planetar. E o bagatelă și vin bistricioare că nu și-a luat umbrelă. O vuuzelă, în mod demonstrativ, deschide o umbrelă pătrată pe fiecare latură dreaptă, inscripționată cu cifre traiane. 1 roman, 2 roman, 3 roman, 4 roman. Adică Boc ne-a ferit de toate. Și noi uh, le avem asigurate, un trai decent, mulțumită lui Boc. Mulțam de cuvântare. Așa că potoliți-vă băi tovi cu ala brevele și grevele pârțoase. Dar cu toate semnele de potoale, pentru unii era prea târziu. Mirosul de bere și grătare și tradiționalele aburind de mămălin și sarmale. Ăștia erau deja aburiți de tămâiare și nu-i mai putea nimeni aburi cu staz locului băi tovi. Că deja Prutu și Ret trecuse peste Siret și trecuse de Putne și Moldovi, ajungând până în poartă la cetatea Suceavă, unde a mai zăbovit o leacă până s-a slobozit. Deși nu i-au deschis poarta Vuvuzițe, amabile că greșise și poarta și matca, Totuși a găsit o vale pe trotuși pe unde a năvălit, vuvujelios, mai mult pe sus decât în jos și prin vad a trecut de bârlad. De asta dată apa bistriței a rămas neinundată și lată, cu numere de fată și frumoasă și lăptoasă și prea devreme acasă dar apa din prut și de peste prut refugiată de acasă tot în refugii se fugea și pe unde trecea zicea că e jijia și răsfugită de la bărbat, căci că bahluiul umbla ca un beat din sat în sat prin sat. De ce faceți bă, lucruri așa de cumplite, de vă certați între voi și mai aveți năbădăi cu taifune de Vă trimit înapoi la origine de nu vă vedeți Unde vă credeți voi În nimic voastră de ploi Mama voastră de scursori și gunoi Margi la loc Vedeți că îl pun pe boc Să pună biciu pe voi Și să vă conjuge doi câte doi la pluge Acue cochiorensis ce-mi sunteți Auzindu-l pe chiorul că de-a lor sau năpusti ca orbeții să-și caute brăile pe de copile. Oituzu și-a luat uzul în brațe, zeletinul, miletinul și lăul, cracăul. Doar bașeul nu și-a găsit bacăul și a rămas burlac. Sub o coastă, mai la poalele râului s-a făcut lac de atâta acumulare de pete și peturi. El o plin de pontă și de punere de icre. Și-au mai amestecat lichidele și individele sus numite Moldovița și Sușița și indivizii insipizi stemnicul cu stafnicul, dar nu s-a prea făcut caz, nici haz de necaz, ca în cazul uneabicaz, pe care paparații l-au văzut singur cuc cu un crac pe un mal în aval și cu un crac pe alt mal în amontă, încercând o poziție de montă cam asutră. Toate aceste nimice, fără nimic din măreția potopelor biblice, sunt un pic cam multe, din cauza prea multor paparude. Rude. rude. Da a zic că mai bine mai faceți un pic de reduceri la personalul paparudar și mai scurtați-le din vuvuzele. Că vine o vreme, și asta e o astfel de vreme, când țara vă cere să faceți niscai sacrificii și mai reduceți din artifițe și din fițe. Nici când atât de mulți puleți n-au fost datori la atât de puțini cam camineri. Că avem un guvern din ce în ce mai cârnat, liliput. Unul devine doi, doi devine patru vuvuzelele, jocozo ala alba neagra. Camicazu Boc s-a dus și s-o mai duce dacă va fi cazul în mijlocul ouălelor lor. Tovarășul o să meargă la o posfață de loc ca să le dejucăm în scenarea căci că se inundă țărișoara vom pune în scenă piesa noastră în piesa lor Boc are rol de amled în lupanar ia, repetați să vă văd și să vă cred A -a -a. deci am stabilit doamna Lia leșină în brațele mele când aude că i-a intrat apa în grădină eu mă răped și o pun la respect salvez o găină și un rest de mătrăgună sulfină voi restul veniți cu aplauze să mă aplaudați eu mă aplaud fără să mă laud masa dansul la căminul cultural pentru moment se amână epurările și se bea potabile doar din Uda de Argeș. Toți cei prezenți dau cu dauri din cap amorozo că cum le zice Bibicul la el, toate e fleac. Și tot așa o să o guvernereze până o, o ne Robert Anastasieze. Mai tacă-vă fleanca, flecarilor! Nu vi se pară flecușteți dar trebuie să ne păstrăm imaginea impecabil de curată, ca o Robert anastază în fază de deschiloțare, curat impecabilă, coană-icoană, și să dăm cuvenită importanță la toate amănuntele lipsite de importanță, ca să nu se zică că cer azil politic în cer pe motiv de chichițe cum au cerut minerii săraci și au fost refuzați și uh, persecutați de dracii i-a luat că încă răsună valea de non-valori pișpirii și drăcării faciile, că nu știți cât am suferit pacile atunci și nu știți cât mă bucur acum din orașul lui Bucur că trecutul a fost ters cu buret și pus la loc un nou boc cabinet, cu un cu totul altfel de mineri mai puțin negri ca negrii. Am în sfârșit, în, de domnit, o mare țară, cum mi-am dorit să fie cât mai mare, să am parte de cicloane și uragane pe marea mea, Băseșcia, mai mare ca marea hună, să-mi fie țărișoara o destinație de vis. Pentru croaziere transe, europene, să pot voiaja cu barca din bucale, port la mare, și să navig pe unde-i vedea că i marea mea și fac ce vreau cu ea, eternă și fascinantă. Să o umplu cu fascii traiane și să scot secura din ele de câte ori e amenințată națiunea de fenomene. Nu vă lăsați intoxicați de ploi și nu vă lăsați inundați de influențări. Sunt niște provocări și amenințări ale opoziției agenturoase. Ele nu există. Așa că mergeți liniștiți pe la case, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă ar fi fost într-adevăr ceva biblic, aș fi știut și mi s-ar fi spus de mult ca să-mi înclopesc arca. Așa că n-am decât barca. Dracula parcă e parcă o abdularcă, tot mai mult barcă și mai puțin arcă. E adevărat că din când în când am mai primit scrisori de amenințări, dar erau anonime și începeau cu Dragă, serenisime și n am aflat de la cine către cine. Daniele se făcea referire la tsunami nu la vale și potoape și ploi. Tsunamele ala noi sunt tsunami de două neame. Tsuname rele și tsunami de bine. Ca așa și neamul e. Elf de bine care devotă cu mine orchestra marciale și elfi răi, care într-un fel sunt tot de mei, dar insuficient de vuvuzei. orchestra picolă, molto lento, că apele sunt unele potabile, făcute să fie bune, și altele polubile, lăsate pe lume doar așa, să facă rele, de destinele. Deși sunt niște nulități inutile, lovite de nulitate încă de la naștere, am și ele drept să respire și să inspire într-o dungă până or să se evapore și să băltească cu bulbuci în dungi fără să transpire. Dar au dreptul să expire intubate prin tube de trestie prin unde doar în weekende. Și pe unde nu se aude. Se aud tube imitando o de respirație gură la gură. Lăsați-le și ăstora un balon cu o gură de oxigen indigen. Și un peticuț mic de cer. Pe unde să se lăfă Lăsați-le și o aerisire prin dos, ca o supapă de defulare și un ventil să aibă sufenir din epoca lui Boc. lăsați să zburde, să zbiere, să urle, să latre și să bolborosească de toate. Nu le îndiguiți dreptul de exprimare. că niște tonomate stricate și toante. Geaba augură. Ventriloace. Cu mișcări șerpuite și meandre de tradiționale apace, tot căutând un sponsor să-i sponsorizeze ieșirea din țară, și își găsise o gură de reversare prin șitna. Na! Și tăcea chitic în poziția ciocumic. Doar, doar nu o vedea-o altcineva decât vedea. Până la urmă s-a auto-inundat sub pat la jia. Bărlada se tiptilea și apă undeva, pe sub crasna. Na, în loc să tacă și să-și vadă de treabă, se împreună apă ascuns cu scursuraia ar fi fost deportată dacă nu se deseca într-o saca. Doare elanul? Nu și nu, că vrea înapoi la măsu. Se vălera în gura mare și cu tot elanul și făcea din buze, ca și cum ar suge. Dita mai cârlanul. Hu! Rușinică! mai mai să facă pe el de frică și s-a inundat da de înțărcat tot nu s-a înțărcat în țarc cu gard și nici în arca băsească nu s-a îmbarcat așa că coșmarul continuă cu toată grija băsească de a lua cu huă într-o atmosferă specific o orice nemulțumit de matcă sau de băs. Plecau care încotro. Ca așa a zis chiorul de la Cotro. Ho, cărați-vă bă! Dacă nu vă place de mine și de să meu bine, Europa e încolo. Valea! Și mulți și-au luat valea. Dar nu atât de mulți câți ar fi vrut vuletele. Au mai încercat unele și altele pe la podul înalt și pe la alte poade să vadă, dacă se poate. Dar n-au făcut niciun boc, că a venit apa și le-a luat pe drumul de costișe ce duce la ai lui. Prin clisura lui ne invada cu vada livada și loboda apa vastruului Dracă! Să aibă vodă, boacă pe unde și-o plimba. Se dădea că e apă de ploaie din averse <hă> și ce dacă avers, revers mi se veneție mie nu trebuia să treacă Rubinconul cu conul Bahlui că seara pe la șase Vasluiu inundase Vasluiu deja pe jumătate de la brun jos și acum se străduia să nu lase treaba pe jumătate neterminată. Pe aștia toate le vedea băsele și și le nota, înodând pentru fiecare câte un nod. Ca atunci cam așa se scria istoria, cu noade. În legătură cu ploaia cu grindină, cătoul de struț, în fac datoria să vă anunț, dragi tovară și dragă tovănuții, că chiar dacă a fi fost așa ceva pe o tutovă, ouăle erau de bibilică și am auzit și eu ceva, ceva, dar n-a atins întreaga Moldovă, doar pe aici colea. Tot a fost doar o apă de ploaie cu zoaie și praf în ochi ca să aibă ce tonomatele pline de lături și de platitudini ale mogulilor imaturi. S-a luat deja atitudine și latitudine în CSM și se mai va lua și adâncimea cu sonda. O să le sondăm prin sondaj și o să le luăm amănunțit la mărunțit și la reglaj, până o să le regulăm la penaj tonul și volumul la mic pe tonomați, că-ți mai mărunțișe, să le arătați fățișe câteva afișe cu ciom de-a ciomul. <coughs> Primesc tot mai des sticle cu mesaje fără sens, de tipul S.O.E. salvați omul și rău, semnate cu X din neagra străinătate dar nu știu din care parte de prut și nu pricep ce avut autorul anonim când se pribeagă când la cea, când la hăi Citat Am luat ghezeșul de ieși, păruta ieși ori încotro și odată ajuns dincolo, o merge cât mai încolo, frunză verde, lemn uscat, când de acasă am plecat, departe m-am depărtat și pe ai mei mi-am lăsat. Urmează două rânde cu tot felul de tute, puncte, puncte, tuvă, fără virgulă și puncte, și sârma. Auzind sârma, Madame Nuța și toată jumătatea ei de guvern s-au aruncat ca la un semn pe burtă cât erau de luni și cât era ea de lungă, în timp ce ceilalți olteni râdea de ei. Iată ce se întâmplă dacă strigi în gura mare pe stradă parola de recunoaștere. Dovadă? Iată dovada. Aveți grijă când dați drumul la ieșeli, să se exoade doar cei care au locuri de muncă asigurate și ghejeșiu să facă halte regulate pentru o și siestă în tihnă. Bă, ăsta cu aspect de cheferist să făier la mecanic, să dea latrin, apă la timp de trei ori pe zi și nu trezi la preț redus. P.S. Să fie adus un sobor de preoți să dea o lecuță cu tămâiare prin chestia aia cu ziua noaptea tot a mers ca să scap de reales. Văzând ce greu se suflă în Vuvuzele sub apă. Berheciu a turit-o spre Moeciu, cu gând că se scapă. Dar n-a avut scăpău. <coughs> Geaba se țipura când decurc, când de găoază. Nu există nicio oază de liniște pentru cei ca ele. Și tot cu Vuvuzela băți, că era vremea Vuvuzelelor în Sorcovăț. Un sac o și-a luat toată apa în cap, căci că nu-l mai în cap toate, ca 907 din primăvară până în iarnă. Continuă să-și deșerte în deșert apele uzate și deșertăciunile deșeie, cu atâtea hărnicii și dărnicii de ape, și fără că mai mai să ne țuname. Și națiile, locuitoare, de pădane, cu atâtea apă tsunami spontană. <coughs> cu vuvuzelele în apă, izbucnind cu măscări, n cei ce fașe. Asemenea, izbuc trebuie stârpit din fașe, că-i bulburos din măscări și născări și în loc să dea cu să trăiți, el tot acotepe, săriți, săriți. Cu așa o manea din folclorul copiilor. Răsculați voi oropsiți și voi o sândiți, puncte puncte etc. Săriți frați cu mic cu mare, să dăm focuri și pârjoale, că nu mai e de răbdare. Pentru o vacă ce aveam, toată vara clăcăceam, toată iarna clipoceam, să dau bine la... BAMPIRE? Ce să mă fac frățioare, că mor copiii de foa? Mai era și amenințarea cu jugul străinesc vă lege ciocoi, vă înjugăm și noi pe voi, vă înjugăm cu coanele, să are pogoanele. Dar pasta asta n-a mai apucat să o compună. S-au făcut apele la apele omane, Şşt, să fie mai calme. Dar ele făceau vale și vălurele și pe stadioane până li s-a spus prin difuzoare «Bă, somnoroase rurele! Ia, valea! Pa și puse! Doar așa s-au lăsat duse și-au cătat calea și-au luat valea și s-au lăsat lăsate la vatră, fără discriminare, chiar și ele lăsate s-au de lăsat de șatră și s-au întors la iubirea din tâi. Toate se dau din ce în ce mai înapoi, prin subterane spre izvoare. Doar oamenii cavernelor nu își află în odihna apelor care îi sapă cu picătura chinezească. După ce s-au retras masele populare prin canioane și chei pe la ei, pe la chinezi, au plecat în cor suflacii sufletiști, percuționiști, Coardele și clapetiștii, cu tot cu afișul 3D, nu trageți în orchestriști cu o clocite. Au venit și flafării, cu tomberoane, ăștia umblă la umblătoare și ghicesc, în urnele publice, care a fost voința poporului și care vor fi fiind nevoile urmând să publice rezultatele ua, fără să le mai numere.